وطابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان وبناء بل بنات من ذهب وأخرى فضة النوعان مختلفا بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي علاش الداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته hra bil zastatve selama leše Anjamu selim. Zate uvotil se da neštom Hadisu. koje bileeđ imima muslim o pentru v Saabiji ebu jala še da dibni evs. Ukojjem gaži da resursa dolahhu ali hi ve seem reka, zate Allah propisal neoči nisto prema semu. Zato kada ubijate bijja te rate tu na najlepši nači, kada koje je te na najmilostiviji nači, onakoj kod vas bude klao neka nauči noš kako bi olakšao svojoj žetvu hadis koji zaista u sebi sadrži jedna od od, od vrijedni veliki pouka a to je da je uzvišeni Allah tbaraka ve taala propisao ihsan ili dobročinstvo prema svemu odnosno u svemu inače dobročinstvo znači da učini skorist drugom osobi. Tako znači vidimo da odalahta barakvata rekao i da kažemo to je na kraju i centralna poruka ili ili temeljna poruka bisha to je da Allah dželešhanahu propisao dobročinstvo prema svemu. Nakon toga da sallallahu alaihi ve sellem je pojasnio dva primjera. Ili da kažemo pojasnio je dvije situacije koje su imale potrebu za to a to je kada ubijaš, onda čak i da u tvojom ubijanju bude ihsanosno dobročinjstvo, i isto tako kada koliješ da i u tome klanju bude dobročinjstvo, a nakon toga resursa osnovna je pojasnio, na to je jedna od etika ili edeba prilikom klanja, a to je se treba naoštriti sredstvo sa kojim se kolije, kako bi se olašalo žrtvi. Pa tako smo, znači, rekli da je ihsan da učiniš drugoj osobi korist, i to je vađen, jer u hadisu došao termin keteben, odnosno propisati. I nalazit ćemo da mnogo izlamski učenjaka smatraju da je to jedna od formi za strogu obavezu. Pa tako nalazimo da je rekao Allah, tebara kvetala, inna salate, kana taral mu'minina kitabam mauqutan iza istaje namas bio propisano mu'minima odredeno vrijeme međutim vidimo da kaže kitaben i isto tako kutiba alaikumusiyam ivama je propisan post kutiba alaikumul qital ivama isto tako propisan Znači, strogo je propisao, zapisao da ćemo sigurno pobjediti ja, Allah govori za sebe i moji posanjici. I isto tako je rekao Allah Češanu, وَلَكَلْكَ تَبَنَا فِي زَبُورِ مِنْ بَدِي دِكْرِ اَنَ الْأَرْدَ يَرِتُوا عِبَادِيَ سَارِهُونَ I zaista smo mi zapisali u Zeburu, da će zemlju naslediti moji dobri robovi. I isto tako Allah Češanu je naredio, odnosno propisao je, ihsan u svemu inna Allahe ja'muru bil adli ve ihsani a to je čest jaj koji se uči na našim imperema i isto tako je rekao va ahsinu inna Allahe juhibbul muhsinin i činite dobrostinjstvo jer zaista Allah je šanu voli muhsin one koji čini dobročinjstvo tako da kažemo činjenje dobročinstva je obaveza stroga međutim u određim situacijama tu će biti zaista stroga obaveza A to je da bude dobročinstvo prema komšiji, isto tako prema roditeljima, prema komšijama. A isto tako može biti određen isan u određenim situacijama oblicima da bude mustahab, a to je da udiješ sadaku koja je mimo zafjata. I isto tako se može reći da isan ko čoveka mora biti po pitanju njegovih riječi, po pitanju njegovih radi. Odnosno da u svaku sferu ili dio života mu'mina ulazi ihsan. Pa kada želiš govoriti sa drugom osobom, treba da u nima bude dobro čisto. Isto tako kada želiš da učiniš bilo koju radnju, ona mora biti izgrađena na ihsan. Nakon toga Resul salallahu alaihi wa sallam je pojasnio dva primjera. Pa kažu Resul salallahu alaihi wa želio da to pojasnikao kao primjere, znači nije... Primjera, to je ubijstvo ili isto takvo e, klanje nije samo u njima mora biti ihsan ne, to su samo primjeri u svakoj drugoj stvari mora biti ihsanost u dobročinstvo ili kaže možda resursal sam to pojasio zato što je bilo za, tom, za tim potrebi pa kaže resursal i kada budete ubijali fa ahsinu kitle i vi ubijajte na najbolji način Ovdje se govori o načinu ubijanja. I isto tako se misli da se vrši ubijstvo onome što je dozvoljeno. Ne možeš ti nekoga ubiti ko, koga je zabranjeno ubiti i kadaš vidi ja sam ubio na najljepši način. To se svakako ne prihvaća. Nego se traži o tebe u onome što je dozvoljeno da ubiješ E i tu čak kad ja dozvolio, moraš ubiti na najbolji i na najmogući način. Al kažu islamsko čenjaci da taj ihsan u ubistu ili kasnije u klanju, kao što ćemo spomenuti je ono što definisi šarijat. I zato da kažemo kada se tamo propisano da onaj koji učini zinalog i on isto tako znači bio je oženjen, da se mora kamerovati Neko će doreći, ovoj, to je zaista nako strašno. Gdje to ima Ihsana? A za Resursa osvrstva nije rekao, kada budete ubijali, onda ubijajte na najbolji naše. Jel to šerijat rekao da je tako, jes to je najbolji naš i kasnije se to utvrdi? Međutim, da kaže da ne bi bondo, pa da kad ti neko spominje određene stvari, kaješ, ako je to šerijat definiso i trebaš da tako radiš, Pa kažu kada se ubija ona osoba koja je dozvoljena da ubije, da to bilo u ratu, ili je on za svoju užu određen šarijesku kazu pa se moraju bi kaže najbolje se ubije sa sabljom. Jer zašto? Jer kaže sablja osjeca glavu i onda nema više nikakvog kontakta između mozga koji je centar bola, je svišao tome i srca. U tome se, trenutno se prisjecaju svi ti osjećaje. O tome naravno da kažu, da govore eksperti u tome polju. I zato kažu naj međutim, ako se utvrde kamo i drugi neki način, da li ubijesto sa metkom i slično, o tome to će se vršiti. I isto tako su spomenuli da ne bi trebalo da se vrši masakriranje u situacijama u kojim je dozvoljeno ubijstvo. Tebi je dozvoljeno da ubiješ psa koji nema niti vlasnika, uzdemirava druge ljude. Dozvoljeno ti je ga ubiti, međutim ubiji ga na najbolji naš, odnosno najdakši za njega. Nećeš ga sada masakrirati. Jer Resursa Allaho nima 7 zabranio masakriranje. Isto tako dozvoljeno ti je da ubiješ onog čovjeka uz kojim se ti u ratu ili isto tako treba sviđu šarijak, neće se masakrirati. Osim koji jedan dvije učenjaka kaže ne moće se vršiti masakriranje ako oni vrše masakriranje, ili kažu, istan sužjaci kao što je Šafija, Marek i isto tako Ahmed, dozvoljeno je po pitanju ubijstva da se ubici radi ono što on učinio po pitanju ubijene osobe način odleženo ubicu da ubio čovjeka na određeni način i možda u tome načinu ima masakriranja kažu dozvoljeno da se na takav način ubije ta osoba zašto jele kače jedan od židova koji je živio sa poslanikom sallallahu ve sellem u Medini ubio je robkinju na taj način što ubio sa kamenom pa ona došla kod rasulallahu alejhi ve on joj je još bilo života pa reso sallallahu alejhi ve upitao da li je te ubio ta i taj znači mislijeć je na to židova pa rekla da jest nakon toga resursalno je naredio da se ubije na taj način, da se uzmu dva kamena i da mu se glava slepi. zašto je li on tako radio sa tom sa tom e, robkinjom tako da kaže znači učenjaci koji su spomenuli i drugi znači smatraju da po pitanju e, izvršajavanja kazna o pitanju treba ako zahtjevaju naravno Oni koji su nasljednici osobe koje je ubijena, oni traže tako da su ubije, će se tako ubiti. Zašto? Pa imamo da kajemo više modrosti. Međutim da ne bi se više neko osmilio na ubijstvo, jer zna da će on biti ubijen kako je ubio, a druga stvar, da bi ti nasljednici ubijene osobe, da bi sve ono što se nalazi u njojim prsima prema toj ubici ili njegove familije da bi nestalo. Jer ti danas... Kada se ubije određenoj osobi, osoba koja nima draga, ne dola se desiti da ti bude ubijen sin. Kakav ćeš imati osjećaj prema toj osobi? Sada neko dobro, kaj, bil ti njemu halaliju? Ti kaj, pa to ne bi dođu na posljednici, pa šta ja znam, pritici, pa to, pa možda pare, tako. Možda se desiti da će čovjek primiti. Međutim, u li u njegovim srcima ostali? Samo čim bude prva prilika ubiće ga. Pa zato šarijah tijelo da se to iz ukloni Jer ti njemu nemaš ono halale, baš nakon radijalađeš, a on ne možeš. I ja onda je na onaj način ako je gubi on, on tvoga i onda ćeš nalazi toga, toga ćeš nalazi da on nema više u prsima. I onda ćeš, znači da kažemo, je se njegovo pravo popolnosti je ostvarilo, onda ćeš nalazi da će biti bezbjednost i isto tako neće biti e, dodatni ubistava u društvu. Međutim, kako se suprotno prosluži, po, po, po, po, postupi, Iako čovjek taj prihvati u početku propis, međutim nakon određenoj periodi, on će njega ubiti, on će doći drugi će njega, Također, i njega i tako dalje. Također, Resus al-Allaho je tražio od nas, kada se kol određena životinja, da se kolje na najljepši mogući način. I isto tako, Resus al-Selam od tih određenih edeba je pojasnio, znači u samom hadisu, a to je da treba naoštriti ono sa čime se kolje. nije ti sada dozvoreno da dođeš sa predmetom sa kojim ti kolješ i da to bude tu i da ne možeš svoju žrtvu da izakolješ i isto tako kada se govori o tim edebima ili sanu prilikom klanja kaže mora sam predmet klanja biti oštar da može krv da izlazi i vam je drvo poznato od Resursa Lohlevesan zabranio da se kolije sa kostima, isto tako sa, prste, sa, sa noktima. Jer ukoliko kost bude od strvene, nije ti dozvore ne, nečista, nije ti dozvore da koliješ hajvana, a isto tako, ako bude od čiste osobe, od hajvana, to recimo da bude od ovce, nije ti dozvore da koliješ sa Sa tom kost zašto? Jer ćeš ju upavljati sa krvom koja je nečista, a vi dobro znate da je da je kosti koje se spominje Allahov ime prilikom klanja, da je to hrana džina, jer Resusa je Osama im je to obećao. A isto tako nije dozvalo se kolje sa, sa noktima, jer Resusa Osama im je sve pojasnio da je to običaj habeše, a to su Etiopija, jer su njihovi prsti, njihovi su nokti bili skroz povezani sa prsima na taj su način klali, to nije dozvoljeno Musimano da oponaža nevijednike. Izo tako prilikom klanja mora da se što prije zakolješ, znači da kajemo jednim brzim pokretom da zakolješ e, hajvana, a ne da ga patiš. I spomena se da treba se da se presijeku dali dvije arterije ili ake vene koje se nalaze ili da se presiječe jedan isto tako dušnik. Takođe su spomena se mora prilikom klanja spomenti Allahovo ime i da kažemo našimo razlazene između sa učenjaka da li onaj koji zaboravi spomnje na Allahovo ime na pri klanja da li je tebi dozvoljeno da jedi što meso ima otiđe je ako kažu čak i prilikom zaborava Nije ti dozvoljno da jede, međutim određeni učenovaci kažu da je dozvoljno, pa in šada nada se da je to znači, ispravlije mišljenje. Isto tako onaj koji kolje mora biti ehl, odnosno mora biti njegovo klanje prihvaćeno u šarijatu, a to je da bude musliman ili bude od ehlu kitabijan. Međutim, nije dozvoljno da čovjeku da jede od ehlu kitabe ako zna da on to zaklao u ime svoga božanstva ili da ga prinese kao žrtva lažnih božanstva u tom slučaju isto tako nije dozirano da se jede. I da kažemo danas je dosta vodi se polemike i dosta ima pitan nama muslimana koji živimo u ovim sredinama. Ima između nas ehlu kitabe. Da li dozirano da jedeš, da li nije? Znači u osnovi je dozirano da čovjek jede. Jer je to Kur'an dozvolio? Međutim, ukoliko se utvrdi da nije taj ehlu kitabe zaklao na šerijski način, znači da nije prisjekao ono što treba da prisječe, ili je se utvrdi da je to on zaklao e, radi svoga božanstva, da to prenio kao žrtva, nije čovjeku muslimanu dozvoljeno da jede. Isto tako smo spomenuli da se mora naopštiti e, e, predme sa kojim se kolje, isto tako ne bi trebalo da se koljeje hajvan u prisutu drugih hajvana, već bi trebalo da se E, e, udalje od drugih Ivana, jer je isto tako kada se obori, da treba se stavlja noga na nježnu glavost. Iako se boji čovjek se pobjeće, ali može da je svjeđi žlično tome, jer gaže, Resusa, je, e, kao se prenosi jač od Ibnja Abasa, da je vidio e, čovjeka da je povalio ovcu i da u prisutu te ovce da je oštrio svoj nož, pa je rekao, Resusa, da zeliš, da ona dva puta umri kaže već bi prija toga trebao bi čovjek da naoštra i svoju e, svoj prema sa kojim kole je e, isto tako su znači zabranili da se nešto seče od hajvana koji se coli prija nego što umre ili isto tako kao što se sad može reći rad da se smu slomi vrat ili kičuma ili da se seče glava u potpunosti ja kaže to je preterivanje popitanje znači klađa treba se zahodje kao što smo prijedom znači spomenuli E, e, brzim pokrijetom e, da se presjeku vijene ili jednjak i isto tako dušnjog, a sada ti njemu slobniješ glavu, kaže, bit će tako lakše, ili da, e, isto tako da presječeš glavu jednim pokrijetom, to nije dozvoljeno. Tako, znači, vidimo da je glavna poruka Hadisa da treba biti ihsan u svemu, a nakon toga Resursal Lohavnijev je sam pojasnio je, da i prilikom ubista i klanja treba biti isto tako san.